І що найстрашніше, свої діти одкинулись від батька, назвали у вічі стопроцентним іродом. А потім цей самий Гнатюк у насмішку наставив мене молоковозом. От і знову хвосткою чи чужій коні нелюдьком стаю. Та що ж це робиться в світі? І чого я так поспішав до своєї земельки? Не дали вам її? Дали на ділок тільки під огород. Я вже й до начальника поліції їздив. А він що? За кожного партизана, каже, будемо наділяти по два гектари землі. І тут нема правди, бо на Полтавщині чував заспіваного партизана, надають аж п'ять гектарів. Мабуть, доведеться гайнути туди. Так що ж вас тримає тут? Запитав Данило, ледве стримуючи лють. Кокель стишив голос. Хіба іще не здогадався? Ні? Тримає мене проклятий Іван Гнатюк. Не пускаю вас на Полтавщину? Ні. Це я хочу присочити його. На гарячому спіймати. Бо, чує моя душа, не новій владі служить він, а знову ж більшовикам. Тож хай стратенець йде на страту. Данило вирвав з руки молоковоза батога, скочив на землю і з усієї сили вперіщив ним по широких плечах. За що? верескнув, вирішився кошель, проворно скочив на землю, стиснув в волохаті, схожі на їжаків кулачища. Данило вперіщив його і вдруге, і втретє. За те, що перехитрив сам себе і вже сочиш за добрими людьми. Зараз же повертай коні у крайс!" Я тебе волоцюго здам своєму начальнику, і знов шмагонув батогом. Хомав разом м'як, опустив люшнувать руки і забойкотав. Помилуйте, пане поліцею, не поумили дурного. Я ж думав та гадав, як найкраще догодити вам. Вже не догоджуй, коли з дитиною вся розумом. Повертай до крайсу. Бач, він, за ким пантрує. «Я поліцаю, Богом прохаю, змилосердьтесь, я вам навіть, коли ваша ласка, відкупного дам». «Відкупного?» – ніби задумався. «Давай, бійся з тобою». Кошель поліз до кишені, виняв капшука, схожого на ті, що коливались на його обличчі, і простяг Данилу. «Отут на добрий мого річ вистачить. Беремо їсть, які такі заробітки на чужому молодці». Оце хай тобі буде наукою, щоб не падлючив і не верзякав на добрих людей. Данило не дбало засунув гаманець до кишені. Коли ж ми хоч слово почуємо від тебе про Івана Гнатюка, то заздалегідь готуй торбу і суши сухарі. Отак і повинні ми відчувати твердість влади. Глибокодумно прорік кошель, тільки зараз збагнувши, в яку халепу він ускочив через свою дурість. Данива скинув віжки і шлею з підручного воронця, вискочив на нього і насмішкувато сказав молоковозу, «Передасте привіт Івану Гнатюку, а що ба у вас можете не говорити». Але Кошель нічого не відповів на це, тепер усі його думки кружляли навколо одного, як йому замиритися зі старостою свого села, що он яку має потаємну силу. Він тричі широко перехрестився на сонце, що грало між деревами, але й сонце не змогло вибити з його погляду холодних сутінків. То дібровими, то полями, то шляхом Данило до вечора відміряв певне з тридцять кілометрів і сміливо в'їхав у якесь село розділене надвоє річечкою. Тут біля левадок стояли ошатні хатки, до кожної від річки тягнулося два рівчаки. Це здивувало Данила, і зустрівши в березі жінку шматтям на коромислі, він запитав, що воно і до чого. «У нас отак споконвіку заведено», – погойдуючи коромислом і станом відповіла жінка. «Біля кожної хати маємо копанку, в ній тримаємо рибу, карасіли, ни, коропи і в'юни є. А щоб для них завжди була чиста вода, то впускаємо і випускаємо її цими рівчаками». «А ти ж звідки будеш такий проворний?» «Здалеку, тіточко». «Та бачу, що здалеку», – буркнула осудливо глядаючи його. «Почому ж ви бачите?»